morgen og velkommen til Jørn Det er fredag den 24. februar, og denne morgen starter vi hos en amerikansk kapitalforvalter, der ser potentiale i tre aktier i den kommende tid. Så skal vi forbi prisen på råolie, som en investeringsbank forudser vil stige i løbet af 2023. Vi skal også høre lidt om en række hedgefonde, der nu igen er begyndt at satse på kursfald i udvalgte tech-aktier. Vi slutter af hos Ruslands invasion af Ukraine, der blev indledt for præcis et år siden i dag. Du lytter til Jørgen Vesters morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. En amerikansk kapitalforvalter mener, at Danske Novo Nordisk er en af de bedste aktier til porteføljen i øjeblikket. To andre aktier indeholder også stort potentiale lyder vurderingen fra kapitalforvalteren Main Street Research – Argumentet for de tre aktier er blandt andet, at vi befinder os i slutningen af et såkaldt bæremarked, forklarer investeringschefen. Et bæremarked dækker over et aktiemarked i en faldende tendens. Og den sidste fase i sådan et bæremarked kan blive grim, forklarer investeringschefen. Derfor fremhæver han medicinalmastudønten med Novo Nordisk som et godt selskab til denne fase, fordi Novo Nordisk, for ham at se, har en stabil forretning og er dominerende inden for diabetesområdet. Udover den danske medicinalgigant fremhæver investeringschefen oliegiganten Shell, at energisektoren er en af de eneste sektorer, som er sunde for tiden. Til sidst fremhæver han også Coca-Cola, som har en såkaldt recessionssikker forretningsmodel ifølge ham. Prisen på råolie har længe været under pres. Snart er der dog udsigt til, at den fundamentale udvikling i den globale økonomi igen for overhånden og olieprisen vil stige. Det mener den svejsiske investeringsbank UBS i en ny prognose ifølge MarketWire. UBS ser nemlig, at den europæiske brændolie vil bevæge sig over 100 dollars per tynde inden juni, og derefter helt op til 105 dollar i anden halvdel af året. Fredag morgen ligger brændolie til 83 dollars tynde. Dermed forventer investeringsbanken en stigning på omkring 25 procent olieprisen. Prognosen hænger blandt andet sin hat på, at genåbningen i Kina vil øge væksten i det store land og dermed også behovet for energi til blandt andet flyrejser. Investorer, der tjener på kursfald, har øget deres positioner over for en særlig risikabel del af aktiemarkedet. Dette sker på trods af, at 2023 er startet med en med en aktieoptur, hvor især teknologiaktierne er gået frem, skriver Bloomberg News. Hedgefonde der både går kort og langt i aktieinvesteringer, er nemlig igen begyndt at shorte, uprofitable teknologiaktier her i februar, efter de i starten af året slap flere af deres investeringer. Her lukkede de særligt deres sats i de brede tech-indeks, og nu er de i stedet begyndt at satse på et kursfald i ægtene, Enkelte, uprofitable teknologiaktier. I dag er det præcis et år siden, at Rusland startede sin invasion af nabolandet Ukraine. 24. februar var ikke alene starten på en frygtelig konflikt. Det var også slutningen på en gylden periode for den internationale handel, vurderer Lars Skovdorv Andersen, som er senior investeringsstrateg i Danske Bank. Før krigen var Europa meget afhængig af russisk gas og olie, den nye geopolitiske situation fik dog verden til at reagere og tage større initiativ for at gøre sig helt uafhængig af det store land. Krigen ramte også aktiemarkedet, hvor især forbrugeraktierne og industrisektoren blev hårdt ramt. Modsat blev energiaktierne sendt mod himlen, hvilket mere eller mindre var den eneste sektor, der som helhed var i plus, pointerer Lars Storgaard Andersen. Du kan læse mere om, hvordan invasionen i Ukraine påvirkede aktiemarkedet, samt hvordan krigen kommer til at indflyde på fremtidige investeringer på jørenvestor.dk. Regnskabssæsonen er så småt ved at æbbe ud for denne gang, så i dag er det kun regnskab fra SAS, vi kan se frem til. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.